caseta 11 fața B. Eu singur mă dau la fund dezarmat, învins, resemnat, incapabil de un gest de o sforțare. De prea multă scârbă, de prea multă silă ca să uit, ca să rabd, ca să mă amețesc, mă refugiez în tot felul de ridicole visuri, pe care le urmăresc zile întregi, cu ochii deschiși. Mă văd la Geneva, având un milion de franci elvețieni, alte ori numai 300 de mii sau 100, sau numai 30 de mii. Mă stabilesc când în vechea mea cameră de la Cornavant... Notă, hotelul din Geneva în care locuise în septembrie 1937. Am încheiat nota. Când într-un apartament de pe lac, apartamentul lui Ijiroșanu, când la Lozan, când la NIO. Mă văd la Londra, redactor la BBC cu 40 de lire pe lună, lucrând toată ziua la British Museum și plecând în vacanțe fumurii undeva la mare. Mă văd pe frontul rusesc, trimis special al unui ziar american sau londonez, unde se înțelege sunt redactor. Mă văd la New York și, pe urmă, obosit de prea mult zgomot, retras într-un oraș de provincie, unde scriu piese de mare succes, care se joacă pe Broadway, dar eu nici nu am curiozitatea să le văd. Stau acasă singur, cu un radio puternic și un patefon sistematic și cu sute de discuri. Bach, Mozart, Beethoven. Am un automobil cu care trei regiuni necunoscute de provincia americană. Mă văd cu Nadia la New York sau în California, dar am oarecar plictiseli, fiindcă nu mă prea înțeleg cu părinții ei. Mă văd pe un iacht plecat spre Alexandria, spre Egipt, Palestina, în Pacific, un iaht mic pe care ne aflăm doar 10-12 oameni. Suntem săraci, dar curajoși și în fiecare port unde ne oprim, lumea ne primește cu simpatie și curiozitate. Eu scriu președintelui Pen Clubului, o scrisoare în care îi arăt că sunt membru al asociației, că sunt scriitor în exil și, drept urmare, sunt chemat să țin o conferință, cu mare succes de bani, despre viața noastră de bord, conferință pe care apoi o repet în fiecare port unde ne oprim. Duc cu mine zeci de asemenea visuri pe care nu le termin niciodată, pe care le schimb între ele și pe urmă le reiau de unde le-am lăsat. E ca un stupefiant, ca un somnifer și între timp viața se strânge în jurul meu strivitoare. De unde voi lua bani? Cei voi da mamii pentru coșniță luni sau marți când se vor termina ultimii 2000 de lei care ne-au mai rămas astăzi după plata chiriei? Când nu mă gândesc la sinucidere, mă gândesc la cerșeală. Zisul Blanc, Vișoianu, unul din ei căruia va trebui să-i vorbesc. E tot ce pot face la 34 de ani. Oh, the dreaming, the dreaming. Duminica 28 septembrie 1941. Vis de azi noapte. Sunt în prăvălie la Nene Zaharia. Citesc sau scriu două scrisori venite de la poldi sau pe care trebuie să-i le trimit. Mă cert cu Angel. ies în stradă și merg pe calea victoriei, pe trotuarul drept în sus. O cucoană necunoscută strigă disperată că legionarii s-au răsculat și că se apropie de centru. Nu-mi vine a crede și dau stăm mi continui drumul liniștit când bag de seamă că, într-adevăr, toată calea victoriei e plină de legionari. Figuri fioroase, întunecate, pline de amenințare, se opresc în fața magazinelor evreiești și așteaptă. Ce așteaptă? Probabil semnalul de atac. Intru la frizer și văd că totul e gol. Lângă ascensor, un maior așează o mitralieră. Se cară din diverse locuri, saci cu nisip ca să se construiască baricade. Îi iau pe mama, papa și Benu și alergăm să ne ascundem. Unde? La Alice, e primul meu gând, dar nu știu de ce, renunț. Cel mai bun lucru e acasă la baba. Într-adevăr, ajungem acolo, e casa din Brăila, de pe strada Unirii, și sunt liniștit. Nu se ajungă nimeni până aici și nimeni nu o să bănuiască unde suntem. În casă o găsim pe baba și parcă pe tanti Carolin. Într-o odăie alăturată e Benu, în pat cu Mali, fata vecină cu noi la Brăila, acum vreo 15 ani, nepoata familiei Lubiș. intr un pat alături de ea. E goală, neașteptat de frumoasă, caldă, cu sânduri. Și mă trezesc. Marea bătălie de la Kiev s-a terminat, spune comunicatul german de-aseară. Bilanț: 665.000 de prizonieri, 884 de tancuri, 3.718 tunuri. A fost câștigată o victorie cum nu s-a mai pomenit în istorie. În tonul comunicatului oficial, telegramele DNB merg și mai departe, lăsând să se înțeleagă că întregul război își poate găsi acum dezlegarea. O mare cotitură în campania contra sovietelor ar fi posibil ca războiul să ia în acest moment o întorsătură senzațională. Camil Petrescu pretinde că Odessa rezistă din cauza evreilor. Sunt la Odessa, zice el, sută de evrei refugiați din Basarabia. Ei știu că, dacă sunt prinși de români, sunt împușcați. Prin urmare, preferă să lupte și să reziste. În continuare, Camil crede că anglo-americanii vor câștiga fără îndoială războiul, dar și asta tot din cauza evreilor este căci ei, cei din America mai ales, stăruie pentru război și fac imposibil orice compromis. Évoala purcoa vă trefii emuet. Notă, replică din bolnavul închipuit de Molière, folosită cu sensul de argumentație aberantă. Am încheiat nota. Luni 29 septembrie 1941 tot din convorbirea de ieri cu Camil Petrescu. Guvernul român a denunțat acordul cu Ungurii de la Viena. Speriat, Horti a alergat la Hitler, care însă i-a spus că românii au dreptate, că problema Transilvaniei va trebui revizuită și că, în orice caz, românii merită o satisfacție, căci luptă efectiv în cadrul axei și fac mari sacrificii. Horti a intervenit atunci la Mussolini, dar și aici a primit același răspuns. Vișoian îmi spune că Grigorcea, ministrul român la Roma, reîntors de câteva zile la București, povestește că situația în Italia e disperată, sărăcia inimaginabilă, descurajarea extremă. Singurul fascist din Italia e Mussolini, înconjurat de o bandă de profitori. Pe el îl face responsabil mulțimea de toate, de război, de foamete, de proasta pregătire militară. Grigorcea crede că, dacă aviația engleză ar bombarda două săptămâni zdravă în Italia, regimul n-ar mai ține. Situația e chiar mai proastă decât în timpul înfrângerilor din Albania. În ziarele de ieri am citit că rația de pâine zilnică în Italia a fost fixată la 200 de grame până la recolta viitoare. Când în septembrie încep să aștepți recolta viitoare, e cam de vreme. La Praga, baronul Nemet a fost înlăturat, concediu de boală, iar primul ministru ceh arestat și dat în judecată pentru trădare. Telegrama DNB lasă să se înțeleagă că agitația antigermană în protectorat e foarte gravă. Mai aveam 130 de lei în buzunar. 100 i-am dat mamei și mai am 30. Mâine va trebui să găsesc niște bani. Dar de unde? De la cine? Mă jenez să-i cer lui Aristide și nu sunt încă hotărât să-i vorbesc lui Zisu. Miercuri, 1 octombrie 1941. Ieri rămăsesem cu trei lei în buzunar. Sentiment curios de a fi pe stradă complet fără bani. Te simți dezarmat. Nici să te urci într-un tramvai nu poți. Nu știu ce voi face. Azi, pe neașteptate, ne nemoriți i-a înapoiat mamei 10.000 de lei, dați acum câțiva ani de poldi. Vor ține și banii ăștia vreo 10 zile. Și pe urmă... Titlul din Universul de azi. Germania este pregătită și pentru campania din iarnă. Efectul psihologic al victoriei de la Kiev este pe terminate. Războiul cu rușii a intrat într-o nouă pauză. Balanța speranțelor și a dezamăgirilor se înclină din nou ușor spre Londra, până se înțelege la prima nouă lovitură germană, care va provoca o mișcare propagandistică inversă. Dar așa sau altfel suntem în octombrie. La Praga, nenumărate execuții, trei generali cehi, câțiva profesori universitari, ingineri, arhitecți. Pe lista celor condamnați, un anume Carl Čapek, dar nu cred să fie scriitorul care, mi se pare, a murit în 1939. Iom Kipur, am postit și am fost pe seară la templu ca să ascult șoiferul. Oarecare indiferență, cu cât era totul mai emoționant pe vremuri la Brăila. Benu a sosit aseară și a plecat înapoi astă seară. Vineri 3 octombrie 1941. Comunicatele germane au revenit la vechile formule Vagi, operațiile se desfășoară conform planurilor, ofensiva continuă cu succes, acțiunile noastre se dezvoltă metodic, etc. În oraș mi se spune că rușii anunță succese în regiunea Leningrad, unde ar fi recâștigat 50 de kilometri de teren, eliberând linia ferată care leagă orașul de Moscova. N-am mai ascultat de mult Londra și nu am informații directe. La Praga a fost executat primul ministru, iar două zile mai târziu primarul. Condamnările la moarte continuă. A vorbit azi după masă Hitler. Eram cu Eugen Ionescu și Rodica în Cişmigiu pe la șase seara, tocmai când se transmita discursul. Ne-am îndreptat spre Buturugă, unde e un aparat de radio și ne-am așezat la o masă. Aș fi vrut să ascult, dar după două secunde Eugen s-a ridicat în picioare. Era palid, alb. Nu pot, nu pot. Spune asta, nu știu cu ce disperare fizică. A fugit și, desigur, ne-am dus după el. Aș fi vrut să-l îmbrățișez. Visez de la un timp tot felul de vise care se petrec aproape toate la Brăila, în casa din strada Unirii 119. Nu știu de unde vin, ce însemnează, ce vor să spună. Ieși să mă dimineață cu un întreg program. Nu mai merge. Nu mai merge, mă gândeam ieri. Trebuie să fac ceva. Trebuie să găsesc bani. Trebuie să găsesc de lucru. Orice, oricum, dar trebuie să ies din mizeria asta. Îmi propusesem, deci, unu, să-l văd pe Rosetti și să-i cer a vorbi cu Rebreanu pentru o traducere, iar cu Bic, notă, lingvistul Jacques Bic conducea un liceu pentru elevii evrei, am încheiat nota, pentru câteva ore de română la liceul lui, 2, să-l văd pe Ocneanu și să cer o traducere, trei, să reiau legătura cu Roger, tot în vederea unei traduceri, patru, în fine, să-l văd pe Zisu și să-i cer sprijinul pentru un post, pentru o afacere, nu știu nici eu bine pentru ce. La Roseti am fost, dar n-am apucat să-i spun nimic. Pe la ocnea nu am trecut, dar era ocupat și m-am jenat să-l aștept. La Roger n-am avut curaj să mă duc pentru că mă simt vinovat față de el. Din tot programul meu nu se alegea nimic. O zi pierdută. Și atunci, pentru că mi-era rușine de mine, de timiditatea mea, de lașitatea mea, i-am dat un telefon lui Zisu. Vină imediat, te aștept. Pe drum mă și că i-am de graba mea. Ar fi fost mai bine să amân, ar fi fost mai bine să aștept un prilej. Totuși i-am vorbit, nu știu cum am fost. Nici măcar nu mi-aduc bine aminte. Mi-a propus să-mi dea bani. Am refuzat. L-am rugat să se gândească la o soluție. Mi-a promis. Și-am plecat de acolo ușurat, fără să cred poate prea mult în rezultate, dar mulțumit că am făcut ceva din programul meu. Sâmbătă, 4 octombrie 1941. Discursul lui Hitler de ieri cuprinde o singură afirmație interesantă. De 48 de ore a început o nouă operațiune de proporții uriașe. Ea va contribui la zdrobirea inamicului de la răsărit. În ce sector are loc această operație? care sunt obiectivele? Cum se desfășoară? Mister deocamdată. Telegramele germane, tac, iar Londra n-am prilejul să o ascult. În orice caz trebuie să fie ceva serios și probabil cu scadență scurtă, căci Hitler n-ar fi riscat să facă afirmații nesigure. Rossetti, l-am văzut seară la Camil, găsește că discursul a fost magistral. Mie mi s-a părut mai mult insignifiant. E ceea ce se cheamă un discurs moderat. Nu atinge niciuna din problemele zilei. Niciun cuvânt despre America, nimic despre Turcia, nimic despre Praga și Paris, nimic în fond despre politica de război. Neașteptate menajamente pentru Anglia, lăsând impresia unor vagi dispoziții de pace. 44 de lei, 100 de grame de unt. De la zi la zi, totul se scumpește, se dublează. Nu e speculă, e dărută, panică. Disperarea celor care, având bani puși deoparte, îi văd topindu-se, prefăcându-se în maculatură, în cenușă. Inflația e un asasinat în masă, spune Camil, speriat că cei 30-40 de mii de lei lunare ai lui scad. Pe mine nu mă lovește, dragă Camil, eu n-am niciun ban. De, zice el, ridicând din numeri. Într-adevăr, se poate spune mai mult... Duminica 5 octombrie 1941, comunicatul german anunță operații de mare amploare, ceea ce subliniază încă o dată afirmația lui Hitler de la -al altăieri. S-ar părea însă că nici comunicatele rusești, nici comentariile engleze nu înregistrează nimic excepțional pe fronturi. Trebuie să așteptăm câteva zile pentru a ne da seama ce se petrece. Un comunicat oficial românesc anunță atacuri sovietice respinse în Ucraina, la est de Nipru, în regiunea Mării de Azov și pe frontul Odessa. Ultima parte a comunicatului de cifrele pierderilor românești de până acum. 15.000 de dispăruți, dintre care jumătate morți, jumătate prizonieri la ruși. 20.000 de morți, 78.000 de răniți. Luni 6 octombrie 1941. Comunicatele germane, nici cel de-aseară, nici cel de-asta seară, nu aduc nicio indicație nouă asupra frontului. Fraze vagi, operațiile continuă cu succes, înregistrăm noi succese. Marea acțiune anunțată în discursul lui Hitler nu este încă desemnată. Zi de alergături. Sunt hotărât să fac ceva pentru a găsi bani. De dimineață mi-am făcut o lungă listă de telefoane, dar am telefonat peste tot, fără rezultat. Am fost la Așet, luându-mi inima în dinți, dar nu l-am găsit pe Roje. Îl voi mai căuta și mâine. I-am vorbit lui Ocnenu de traduceri, dar nu m-a lăsat să sper prea mult. În sfârșit, m-am decis să încerc a face, după o sugestie a doamnei Zisu, comerț de tablouri. Îl voi vedea mâine pe Oprescu, tot mâine pe de vechi. Trebuie, trebuie să încerc de toate Citesc mereu istoria lui Tain. merge încet și greu fiindcă îl citesc cu intermitențe, alternându-l cu Stern, Shakespeare, Show. Tain mi se pare opac și de multe ori prost. Ce spune despre Tristam Shandy e de-a dreptul stupid. Sunt acum la capitolul Byron, rețin două fraze, pro domo, despre necesitatea personală a scrisului. To withdraw myself from myself has ever been my soul, my entire, my sincere motive in scribing at all. Traducere. Pentru a mă retrage pe mine din mine însumi a fost întotdeauna singurul, întregul, sincerul meu motiv în toată la asta. Și despre neputința de a-și reface manuscrisele și de a reveni asupra primei redactări. I can never request anything. I'm like the tiger. If I miss the first spring, I go grumbling to my jungle again. But if I do it, it is crushing. Nu pot să cer niciodată nimic. Sunt precum tigrul. Dacă nu mi zbutește primul salt, mă întorc mărâind în junglă, dar dacă îmi reușește, atunci e nemaipomenit. Ultima propoziție nu mi se mai potrivește. Never crushing. Marți, 7 octombrie 1941. Din două locuri diferite, Roseti și mi se spune că Radio Londra anunță că noua ofensivă germană se deslănțuia asupra Moscovei din trei direcții diferite: de la nord dinspre lacul Ilmen, de la centru dinspre Smolensk, de la sud dinspre Briansk. Liniile rusești ar fi deeply pierced în centru. Am fost la de vechi, l-am rugat să vorbească cu Antoine pentru o eventuală slujbă într-una din întreprinderile lui. Nu-mi fac iluzii, dar, par achit de conscience, vreau să fac toate demersurile posibile pentru a găsi bani. Pe de vechi nu-l mai văzusem din iulie, când îmi anunța că tot războiul din Rusia va fi gata la 1 septembrie. Credem că acum se va vedea silit să modifice întrucâtva câtva raționamentul lui politic, dar l-am găsit senin imperturbabil. Nu, nu în Rusia, nu s-a întâmplat nimic extraordinar. Hitler învinge fără dificultăți, totul e simplu și inevitabil. Vizită la Oprescu, la muzeu, șoseaua pustie cu multe frunze moarte, o culoare galbenă, pală care înfrumuseța totul. Aș fi putut crede că sunt în altă țară, în alt oraș, la Lisabona, la Geneva. Oprescu mi-a obținut pentru joi după masă un randevu la Petrașcu. Voi vedea dacă voi izbuti. Mi-e penibil, dar trebuie să închid ochii și să încerc. Miercuri 8 octombrie 1941, comunicatul german de-aseară anunță o mare bătălie în sectorul nordic al Mării de Azov. Comunicatul de-astă seară, mai grav, anunță o operație de încercuire la Viazma, unde câteva armate rusești își așteaptă sfârșitul inexorabil. Așadar, Marea Lovitură se dă în punctul până acum cel mai consolidat, în centru, iar obiectivul principal este neîndoielnic Moscova. Joi 9 octombrie 1941, Întregul front sovietic s-a prăbușit, declară azi doctorul Dietrich Presei Străine și adaugă Operațiunile în curs nu mai au decât o importanță secundară. Ocuparea terenului se va face metodic. Comunicatul german de seară spune că în afară de trupele încercuite la Viasma, trei corpuri de armată se îndreaptă spre nimicire în sectorul Briansk. La Londra se dă un caracter de dezastru în frângerii rusești. Cea mai mare bătălie din istorie, cea mai mare victorie din istorie. Pătrunderea în sectorul de centru se face prin două puncte diferite și are deocamdată, spune comentariul englez, 100 de mile. Orașul Orel a fost ocupat. Plimbare cu braniște, mergând spre Alice, unde dejunăm împreună. Îmi destăinuiește faptul că acum un an pregătise și aproape pusese la punct plecarea noastră din țară. De ce n-ai izbutit? Din neglijență, din tărăgănare. Eram amemețit ascultându S-ar fi putut ca totul să fie altfel. Totul, absolut totul. Depindem de o întâmplare, de o coincidență, de puțin noroc, de oarecare stăruință. Vizită la pictorul Petrașcu. Îmi deschide singur, un bătrân ramolit, abia ținându-se pe picioare. Mă duce în atelier și pe urmă se așează într-un colț, fără un cuvânt, zgribulit parcă de frig, lângă un camin imaginar. Mă lasă să mă uit, să-mi iau note. Nu mă întreabă, nu mă îndrumă. Mă prezintă nevestei, care intră și iese fără o vorbă. Florile acelea din stânga ce preț au? Nu le vindem pe acelea. Alte flori nu aveți? Caută și găsește într-un colț un tablou mai vechi cu geamul spart. 40 de mii, zice arătându mi le. Și pe urmă, imediat, cu o grabă înspăimântată. Ba, 50. Da, da, 50. Nici noi nu știm cât să mai cerem de când cu banii ăștia schimbați. Ceea ce nu îl împiedică să-mi spună câteva minute mai târziu. Să știți că prețurile sunt fixe. M-am oprit asupra câtorva pânze, despre care să-i vorbesc doamnei Zisu, dar nu cred că va fi mare lucru de făcut. L-am văzut dimineață pe zisu. Mi-a propus, până-mi va găsi de lucru, să-mi împrumute bani. N-am zis nici da, nici nu, dar am insistat asupra unei soluții mai durabile. Vreau să muncesc, vreau să fac ceva, orice altceva decât literatură. Birocrație, samsarlâc, negustorie, orice care să-mi aducă banii necesari de chirie și coșniță. Vineri 10 octombrie 1941 Titluri din universul de azi. Întregul front sovietic s-a prăbușit. Decizia a fost obținută. Distrugerea armatelor Timoșenko echivalează cu terminarea campaniei în Rusia. Dezastrul armatelor bolșevice. Mai scurt, evenimentul are un singur titlu imens pe toată pagina. Campania din Rusia a fost terminată. Frază din proclamația lui Hitler către armată, dată în noaptea de 1-2 octombrie, dar publicată abia acum. Acesta este rezultatul domniei iudaice de 25 de ani, care, deși își zice bolșevism, se aseamănă în fond cu forma cea mai generală a capitalismului. Dar în amândouă aceste cazuri, reprezentanții responsabili ai acestui sistem sunt aceiași, evrei și numai evrei. Zisu îmi dă într-un plic mii de lei. Imediat, coborând de la el, gândul de a-i da înapoi banii. Va trebui neapărat să-i pot într-adevăr înapoia și cât mai repede. Sumele mici sunt umilitoare, mizerabile. Când zisu îi dădea lui Nae sute de mii de lei, cu siguranță că nici prin gând nu-i trecea că face o binefacere. Nu vreau să poată deveni atât de ieftin binefăcătorul meu. Sâmbătă, 11 octombrie 1941 Oarecare scădere de ton, abia perceptibilă în presa de azi. Momentul prăbușirii se apropie, spune un titlu din Universul. Ieri prăbușirea era un fapt împlinit. Fapt e că luptele continuă. Comunicatul german de astăzi seară spune că nimicirea la Briansk și Viazma face progrese. Impresia e că în niciun caz nu poate fi vorba de o prăbușire generală, ci doar de lupte mari în sectoare diferite, cu șanse diferite. asta seară, vorbea de blaf. Foarte spiritual, simionescu Râmnicianu spunea că noua ofensivă este contribuția lui Hitler la ajutorul de iarnă. Cred că și panica de ieri și scepticismul ironic de azi sunt premature. Va trebui să așteptăm câteva zile pentru a ști lămurit ce se petrece. Cariera mea de marșand de tableau a eșuat. Madam Zisu e mai dibace decât mine. Am dejunat azi la ei și aveam o teribilă poftă să le urlu în față tot ce-mi stă pe inimă. Terminat de citit cu teacherul meu, A Midsummer Night Dream. Gânduri de plecare. Aș vrea să fug, să evadez. Duminica 12 octombrie 1941. Lupta continuă. E tot ce se poate spune deocamdată. Situație gravă, tensiune extremă, dar nimic fulgerător și definitiv. În sud, comunicatul german anunță că s-a terminat bătălia de la Marea de Azov. În centru, luptele continuă în regiunile Briansk, Viazma. La Odessa și Leningrad, nimic nou. Vizită de seară la Pipidi. Mă întorc pe o absolută. Niciodată n-a fost așa de întuneric în oraș. Nici lampa de buzunar nu mă ajută. Plouă și e cald ca într-o seară de vară. Luni 13 octombrie 1941. Câmpiile de luptă de la Briansk și Viasma se află mult înapoi a frontului, spune comunicatul german de-aseară. Rușii recunosc și ei că au pierdut Briansk. Ofensiva asupra Moscovei este în plin. Dinspre Briansk, Orel și Viasma, toate trei depășite, presiunea germană crește. Bătălie titanică, gigantică, dar dincolo de aceste aprecieri vagi, nu știm nimic precis. Evreii din Bucovina sunt strânși de prin diverse târguri, vatra Dornei, câmpul lung, gura humorului și porniți pe drumuri spre o țintă necunoscută. Spre Transnistria, se zice. Dumnezeu știe ce ne așteaptă și pe noi în cursul acestei ierni, care n-a început încă și de pe acum mi se pare îngrozitor de lungă. Ploaie fumurie, frig tăios, vânt umed de noiembrie. Terminata seară, much adau about nothing. Ce copilărie, ba chiar pe alocuri, ce stupiditate! Dar sunt unele lucruri, unele versuri încântătoare. Peste tot în Shakespeare dau de lucruri memorabile pe care aș vrea să le pot folosi, cita, ține minte. Marți 14 octombrie 1941. Comunicatul de aseară. Operațiile pe frontul de răsărit continuă conform prevederilor. Comunicatul de astă seară. Operațiunile se desfășoară după cursul prevăzut. Ritmul bătăliei să se fiind șetinitoare, oare? Titlu de afiș văzut azi pe stradă. Momentul decisiv se apropie. Pacea se apropie. Terminat astă seară, Tristam Shandy, după o lungă lectură înceată, prea înceată, dar oricum totul e prea lung, prea uniform, prea destrămat. După prima sută de pagini, n-am mai avut nimic de aflat și au mai fost încă 400. Agreabil, totuși, lectură pașnică, de iarnă lungă, fără griji. Joi 16 octombrie 1941 Comunicat român anunțând că linia de apărare a Odesei a fost străpunsă Iar trei sate, probabil de la periferia orașului, ocupate azi dimineață Odesa arde, multe ediții speciale se arborează drapele Situația Moscovei se pare de din ceas în ceas mai gravă Germanii atacă și de la nord, dinspre Kalinin Fortificațiile exterioare au fost străpunse. Deocamdată comunicatele și telegramele germane nu spun nimic precis, preferând probabil să reporteze un mare succes de surpriză. Timpul e extrem de favorabil, senin, soare, uscat. E un octombrie asemănător celui din 1939. Japonia va intra în război, va ataca peruși, guvernul conoie a demisionat. La Tokyo se fac declarații grave ca în ajun de mare evenimente. Niciodată nu m-am gândit cu atâta intensitate la plecare. Știu că e absurd, știu că e imposibil, știu că e inutil, știu că e prea târziu, but I can't help it. Mă amețește gândul plecării. Liber, liber undeva departe. Pleacă peste câteva zile un vapor cu 750 de evrei imigranți și, deși nu sunt printre ei și nici nu pot fi, mă obsedează. Am citit în ultimele zile numeroase reviste americane, pe care mi le-a dat Ocneanu, New York Times Book Review, și am văzut deodată, până în amănunte, o altă lume, un alt mediu, alte orașe, un alt timp. Struma. Ca să ajung până acolo, ar fi trebuit să am simțul aventurii și, mai ales, să fiu mai tânăr, mai sănătos, mai puțin ruinat de viață. Notă. Vasul Struma urma să ia la bord peste 700 de emigranți cu destinația Palestina. Am încheiat nota. Look in my face. My name is Might Have Been. Vineri 17 octombrie 1941. Odessa a căzut, străzile pavoazate, manifestații. Comunicatul german nu spune nimic despre desfășurarea ofensivei asupra Moscovei, dar telegramele de presă spun că orașul e în curs de evacuare. Evreii de la gura humorului au fost trimiși la Mogilev, spune Fanișnark, plângându-și părinții și sora de care nu știe nimic. Sentimentul ascuțit al primejdiei, al nesiguranței de fiecare zi, de fiecare ceas. Ai vrea să dormi, să te afunzi undeva sub pământ, să lași să treacă timpul peste tine. Toată Zbaterea noastră de a trăi e așa de zadarnică dacă nicio lumină cât de depărtată nu se mai vede. Sâmbătă 18 octombrie 1941 Vise multe și scurte astă noapte 1. Sunt cu Alice și Aristide în holul unui mare restaurant, parcă la Cina. Vorbim despre un voiaj spre Italia, pe care îl proiectăm, deși nu prea avem bani. Aristide îmi arată pe hartă itinerariul. Ni se aduc parcă niște prăjituri. Intră George Enescu. Aristide mă prezintă și, pe urmă, intră cu el într-o odaie alăturată, închizând ușa căci au de vorbit nu știu ce secrete doi Sunt cu Zoe care a decis să se mărite cu mine, iar eu n-am avut curajul să refuz, ceea ce îmi de în vis mari remușcări. Ce e ciudat e că ea însă și-a luat hotărârea crezând că sufăr prea mult, ba chiar că am postit pentru ea când eu în realitate postisem de Iom Kipur. Mergem amândoi la ofițerul stării civile care mi-e prieten. Îi spun că vreau să ne cunune și citez un pasaj parcă din jurnalul lui Rânar, referitor la căsnicie. În curtea noastră din Antim sunt afișate niște liste. Sunt listele pe care le-am văzut ieri la cercul de recrutare, dar în vis sunt liste de stare civilă. Cineva o felicită pe mama. Eu sunt foarte nenorocit de toată întâmplarea. Mă gândesc că nu voi putea face voiajul în Italia. Mă gândesc pe de altă parte că dacă mă însor cu ea, mi se va deschide telefonul. 3. Sunt la Brăila la liceu. Intru în clasă, dar în grabă nu m-am îmbrăcat, așa că sunt în cămașă și izmene. Pe catedră ia Arghir. Eu iau loc într-o bancă pe la mijlocul clasei. Arghir citește din cartea de clasa A5 a cincea. Între timp, afară a izbucnit o revoluție legionară. Mă uit pe fereastră și văd trecând o manifestație cu fanfară. Plouă îngrozitor. Niște copii care defirilează abia se văd sub valurile de ploaie și sub umbrele. Cobor repede în stradă, dar nu mai sunt elevi de liceu și dau într-un fel de pasaj de o patrulă militară care nu mă lasă să trec mai departe. Sunt înspăimântat și zgomotele Revoluției cresc din toate părțile. 4. Sunt cu într-un pat. Îl așteptăm pe Comșa. E goală, o dezbrac, o sărut, cu un sentiment amestecat de dezgust și excitare. Totul e prea confuz și nu-mi mai aduc aminte. Duminică 19 octombrie 1941 am fost azi dimineață la filarmonică, unde cânta King. Concertul de Schumann, un concert brandemburghez de Bach pentru flaut, pian și vioară, Sinfonia a patra de Beethoven. Biletul îl luasem încă de la începutul săptămânii, după multe ezitări oprită scurt de o hotărâre bruscă. Fie ce-o fi, am să mă duc. Dar remușcările la început imediat. Mi era rușină de mine însumi. E oare posibil să am ușurința, frivolitatea, lipsa de scrupul de a mă duce la un concert nemțesc în zilele astea amare? Sute de familii evreiești din Bucovina sunt în chiar clipa asta în pribegie. Mii de evrei sunt în lagăre de muncă și între ei, Benu. În fiecare zi, în fiecare ceas, alte orori, alte umilințe, ne încovoaie, ne doboară, iar eu mă duc la filarmonică. Mă hotărâsem să dau biletul înapoi. Eram decis să nu mă duc în niciun caz la concert dar în clipele de mai mică indignare, o altă voce insidioasă începea să vorbească. De ce să ne mortificăm? De ce să ne impunem renunțări absurde? De ce să ne interzicem noi înșine puținele bucurii care ne mai rămân? N-am ascultat muzică de astă primăvară, de când mi-au luat aparatul de radio. Un concert și încă unul atât de frumos va fi un ceas de uitare, de bucurie. Câte bucurii îmi mai rămân? Până seara, până azi dimineață, nu știam dacă mă voi duce. M-am dus. Stranie senzație de a intra în sala atn unde nu mai călcasem de atâta vreme. nu puteam învinge timiditatea, rușina, frica. Aș fi vrut să nu mă vadă nimeni, să nu văd pe nimeni. Mi se părea că sunt un fel de fantomă revenită pentru o clipă la lumină. Ce frământ de rochii, de mâini albe, de blănuri, de uniforme. Nenumărate fete tinere frumoase, câteva femei admirabile. Bărbații aproape toți bine îmbrăcați, calmi, respirând siguranță de sine, confort. Pe strapontina mea mă simțeam mizerabil, disgrațiat, urât, bătrân, trist, jarpelit. Războiul numai prin mine trece? Numai eu îl trăiesc? Toată această lume nu-l simte, nu-l vede, nu-l cunoaște? Jumătate din bucuria concertului mi-a fost luată de obsesiile cu care venisem acolo, fără să pot scăpa de ele măcar o secundă. Nu știu dacă voi repeta experiența. Beethoven îmi place mereu mai puțin. Era o frază de operă, Rossini parcă. Cred că aș asculta cu mai multă plăcere sonatele. Apropo de muzică, curioasă observația lui Thomas de Quincy, citesc de aseară Confession of an English Opium Eater, că o cunoaștere instrumentală a muzicii împiedică extazul muzical. To the deep voluptuous enjoyment of music, absolute passiveness in the hearer is indispensable. Gain what skill you please, nevertheless activity, vigilance, anxiety must always accompany an elaborate effort of musical execution. And so far is that from being reconcilable with the entrancement and lull essential to the true fruition of music, that even so much as an occasional touch of the foot would utterly undermine all your pleasure. Traducere pentru plăcerea profundă și voluptoasă a muzicii este indispensabilă absoluta pasivitate a ascultătorului, cucerește maestria care îți place. Totuși, strădania, vigilența, neliniștea trebuie să însoțească mereu și să modeleze efortul execuției muzicale. Și atât de departe e aceasta de posibilă reconciliere între linia dură și cea unduitoare față de adevărata împlinire a muzicii, încât chiar și o mișcare întâmplătoare a piciorului îți va tulbura cu siguranță toată plăcerea. Nici o știre sigură despre mersul războiului. Comunicatele germane se ocupă mereu despre dubla acțiune de la Viasma și Briansk, unde numărul prizonierilor ar întrece 600 .000. Despre situația Moscovei, nimic precis. De asemenea, nimic despre regiunile Harkov și Rostock. Guvernul japonez format ieri nu se știe încă dacă e un cabinet de pace sau război. Impresia mea e că Japonia nu va intra în război atâta timp cât Rusia nu se prăbușește efectiv. Luni 20 octombrie 1941. Știri deprimante la Uniunea Comunităților, unde fusesem azi dimineață ca să duc o scrisoare pentru Benu. Drumurile Basarabiei și Bucovinei sunt pline de cadavrele evreilor, goniți de la casele lor spre Ucraina. Bătrâni, copii, bolnavi, femei, toți fără alegere, fără excepție, sunt aruncați pe drumuri și goniți spre Moghilev. Ce vor face acolo? Cu ce se vor hrăni? Unde se vor adăposti? Moartea prin împușcare e o mult mai blândă soartă. Ieri s-a aflat că toți evreii originari din Basarabia și Bucovina trebuie să părăsească București și să plece spre Ucraina și Transnistria. Azi dimineață s-a precizat că e vorba de cei veniți după ianuarie 1940. De ce? Nu știe nimeni și aproape pe că nici nu mai întreabă nimeni. E o demență antisemită pe care nimic nu o poate opri. Nu e nicăieri nicio frână, nicio rațiune. Dacă ar exista un program antisemit, încă ar fi bine. Ai ști până la ce limită se poate ajunge. Dar nu e decât o pură bestialitate fără control, fără rușine, fără conștiință, fără scop, fără țintă. Orice, absolut orice e posibil, văd pe fețele evreiești paloarea spaimei, îngheață surusul lor de optimism atavic, se stinge vechea lor ironie consolatoare. Într-o zi, într-o depărtată zi, coșmarul va trece. Dar noi, tu, el, eu, noi ăștia care ne privim în ochi unii pe alții, noi vom fi căzut de mult. Din iunie până azi, cifra evreilor asasinați depășește, spune Gaston Antoni, avocatul, 100 de mii. Cât mai rămânem? Cât timp trebuie pentru asasinarea noastră? Mi-e inima grea de apăsare și tristețe. Încotro să-mi îndrept privirea. Ce să aștept? Pleacă, mă sfătuia Roset ieri. Mai mult decât un sfat, îmi schița un proiect, să plec deocamdată la Istanbul, iar de acolo să-i scriu lui Laseni, care cu siguranță mă va ajuta să răzbat mai departe. Dar totul e nesfârșit de greu, începând cu primele demersuri, pașaport, viză turcă, viză bulgară, ca să nu mai vorbesc de bani. Totuși, nu am sentimentul că obstacolele materiale sunt cele mai grele. Mai înainte de orice, e propria mea îndoială. Pot pleca singur? Am dreptul să o las pe mama singură? Pot să-l las pe Benu singur? Nu mă simt destul de robust în toate sensurile pentru o asemenea plecare. Cu sănătatea mea ruinată pot încerca mare aventură. Dar în același timp nu e o nebunie să aștept dezarmat, descompus, să fiu ucis. Marți 21 octombrie 1941 toți evreii sunt obligați, spune o lege apărută azi în ziarele de seară, a preda statului efecte de îmbrăcăminte. Se stabilește cota necesară pentru șapte categorii distincte, de la cei ce nu au niciun venit până la cei ce au un venit de 500 de mii anual. Ar fi greu să transcriu întreg textul, care este totuși în materia antisemită, poate lucrul cel mai neașteptat, mai extravagant din câte am citit până azi. Un om, un evreu care câștigă 10.000 de lei pe lună e obligat să dea 4 cămăși, 10 perechi de ismene, 4 perechi de ciorapi, 4 batiste, 4 prosoape, 4 flanele, 3 costume de haine, 2 perechi de bocanci, 2 pălării, 2 paltoane, 2 pături de lână, 2 dosuri de saltea, 2 dosuri de pernă, 2 fețe de pernă, 2 cearșafuri. Cifrele din ultima categorie sunt cele mai de necrezut. 36 de cămăși, 12 costume, 12 paltoane... E așa de grotesc încât nu știu dacă nu e o farsă. Văd că legea nu poartă nicio semnătură și mă întreb dacă nu a fost strecurată la tipar de vreun farsăr. Căci dacă ar fi să fie serios, după primul moment de stupoare comică, îți dai seama că e tragic. Costul lucrurilor cerute întrece cu mult venitul luat drept criteriu. Dacă fiecare evreu ar da toți banii pe care îi câștigă, încă n-ar reuși să cumpere lucrurile ce îi se cer. Sancțiunea este închisoarea de la 5 la 10 ani și amendă de la 100 de mii la de mii de lei. Am avut o lungă noapte de insomnie. Abia după patru dimineața am reușit să adorm. M-am gândit tot timpul la organizarea plecării. Încep să trăiesc cu obsesia asta. Miercuri 22 octombrie 1941. Carte poștală primită de Volkovici, profesor la liceul meu, de la părinții și frații lui. Mogilev, dragii mei, suntem sănătoși. Facem un drum lung pe jos. Noaptea suntem pe câmp. Vă sărut! Patru luni de război. Iarna pare să fie încă foarte departe. De câteva zile avem o vreme de primăvară. Ofensiva germană se desfășoară mai departe, nestânjenită de anotimp. Lipsa noastră de informații face imposibilă o judecare a situației. Moscova va cădea probabil, fără să putem spune dacă într-o săptămână sau în șase, dar ce s-ar putea întâmpla mai departe, n-avem cum ști. De altfel, acum, războiul devine un lucru pentru noi depărtat și indiferent. Pe noi ne vor măcelări, iar până în mormintele noastre, dacă vom avea un mormânt, lumina victoriei nu cred că va ajunge. În fiecare ceas, în fiecare clipă, putem fi scoși din case, porniți pe drumuri uciși. Nimeni dintre noi nu știe dacă va mai întoarce mâine dimineață foaia de calendar a zilei de azi, 22 octombrie. Seara Rosetti îmi spune că nemții au câștigat războiul, că rușii nu mai pot opune nicio rezistență, că Anglia nu mai are nimic altceva de făcut decât să încheie o pace de compromis. Încerc să-l remontez, dar e zadarnic. La toate argumentele, pledând pentru o victorie totuși engleză, depărtată poate, dar încă sigură, el ridică din umeri. Nu, nu, nu mai e nimic de făcut. În alte ordine de idei, îmi povestește că în cercurile oficiale și semi-oficiale se afirmă, din sursa Antonescu, că în cel mult trei săptămâni ardealul va fi redobândit de la unguri. Pe nu știu ce album comemorativ, mareșalul ar fi scris. De la Odessa plec la Cluj. În drum spre casă, am vorbit mai amănunțit despre eventuala mea plecare de care ține să se ocupe îndeaproape. Toată ziua, pretutindeni în oraș, nu se vorbea decât de strania lege de ieri. Nu e o farsă, cum am crezut în primul moment, e un decret lege autentic apărut în monitorul oficial. Joi, 23 octombrie 1941. Lugubre străzile seara după ora 10, întuneric, frig, pustiu, vânt rece de noiembrie. Foarte rar auz de departe un clopot de tramvai sau un zgomot de mașină trecând parcă prin alt oraș, prin alt timp, prin altă lume. Lungă după amiază petrecută cu braniște, la o masă de bodegă, după ce ne întorsesem de la Alice, unde am dejunat. Am o afecțiune mereu mai mare pentru el. Un om cum se cade. E mai rar decât un om de geniu. I-am vorbit despre gândurile mele de plecare și mi-a spus o seamă de lucruri utile. Mi-a atras atenția că va fi mult mai greu chiar decât m-am așteptat. Mi-a arătat și latura primejdioasă a tentativei mele. Simplul fapt de a cere un pașaport e de ajuns pentru a face din mine un tip suspect. Totuși, voi încerca. Fără iluzii, mai degrabă cu resemnare, aproape cu indiferență, dar oricum voi încerca. Sunt oameni care se și pregătesc să cumpere paltoanele, hainele, cismele cerute de lege. Aristide, Paltin. Eu nici nu mă pot gândi la asta. De unde să iau atâția bani? Nu e mai simplă închisoarea? Intens atac german asupra Crimeei, unde se pare că se fac importante înaintări. La Moscova noi mari asalturi prin liniile fortificate străpunse. Timoșenca a înlocuit preludiu, poate al prăbușirii orașului, fără să vrei te gândești la înlocuirea lui Gamlan, în momentul dezastrului iremediabil, dar să așteptăm. Sâmbătă 25 octombrie 1941. Pe frontul Moscova, nimic nou. În schimb, în sud, unde a preluat comanda Timoșenko, serioase înainte germane. S-a anunțat azi căderea orașului Harkov, pierdere considerabilă pentru ruși, dar pe care o așteptam de mult. În Crimea, de asemenea situația e grea, iar la Rostov, aproape disperată. Văzut azi pe Vișoianu, a primit cu prietenie proiectul meu de plecare, nu-l crede irealizabil și va face demersuri pentru viza turcă. Sunt mai puțin aprins decât zilele trecute, dar voi continua să mă ocup de chestiune. Cine știe? Duminică 26 octombrie 1941 Ziarele de dimineață publică scrisoarea mareșalului Antonescu adresată lui Fielderman, drept răspuns la apelul lui în privința evreilor duși în înghetourile de la Bug. Măsura aceasta nu este, spune documentul, decât dreaptă răsplată la crimele și atrocitățile comise de evrei în Basarabia și Bucovina, la Odessa și în Ucraina. Ura lor este ura dumneavoastră. Spaimă, nedumerire, așteptare îngrozită. Textul publicat e așa de aspru încât face posibil orice act de violență împotriva noastră. Mâine dimineață s-ar putea să fim scoși din case și aruncați în ghetouri, fără ca măsura să mai pare cuiva exagerată. Îmi vine greu să cred că publicarea unui asemenea text e o întâmplare, un fapt divers fără intenții politice. Îmi vine greu să cred, sau măcar să scriu, că nu va avea urmări. Sunt împietrit de spaimă și în liniște. Mie mila de bătrâni și de copii. Mi-e de mama. Nu știu ce să-i spun, nu știu cum să o mângâi. Mă silesc să zâmbesc și nu pot. L-am văzut pe zisul azi după masă. Era palid și tăcut. Veștile pe care mi le dă sunt chiar mai grave decât îmi imaginam. E informat că la 1 noiembrie întregul nostru regim va fi schimbat. Nu știe încă precis despre ce e vorba. Retragerea cetățeniei, parcarea întregii populații evreiești într-un singur cartier, alungarea din oraș... Familia Zisu, surori, frați, bătrânul Zimmer, se gândește să fugă. Cred că au și început să-și pregătească evadarea. Era acolo un fel de consiliu de familie. Cum sunt colosal de bogați, cred că vor reuși. NOTĂ Ael Zisu nu a plecat din România. În timpul războiului a fost ca lider sionist unul din organizatorii emigrărilor spre Palestina. Arestat în 1950, a fost eliberat în 1956 și a murit în același an în Israel. Am încheiat nota. I-am lăsat singur, căci în mod vizibil îi stânjeneam și am plecat. M-am gândit ce naive sunt planurile mele de plecare, dacă pentru ei atât de bogați, încă plecarea e o problemă grea. Pentru o viză turcă se dau sute de mii de lei și eu vreau să o obțin pentru ochii mei frumoși. De altfel, acum când primești e mai grea și mai aproape, îmi dau seama că n-aș avea inima să-i abandonez pe ei mei. Seara de tot, după ce scrisesem rândurile de mai sus, o bucurie. Benu întors de la fierbinți pentru 24 de ore. Marți 28 octombrie 1941. Toate ziarele de azi comentează scrisoarea mareșalului și discută cu violență problema evreiască cerând soluții radicale. Nu e greu să vezi că e un consemn. La Berlin, presa germană dă mare publicitate documentului. E evident că se pregătesc propagandistic noi lovituri antisemite. Nu putem face niciun gest de apărare. Așteptăm! Vicky, a doua secretară al lui Roman, împovestește că un prieten al ei, ofițer, reîntors din Transnistria, e îngrozit de ce a văzut acolo. Aveau ordin să împuște pe toți evrei, dar lui așa i-a fost de milă, așa de mult l-a îngrozit măcelul, încât, având să execute 100 de evrei, a ordonat soldaților să i împuște imediat, fără să-i chinuiască. Textual.